A ládába tették őket, és elvitték, azt se tudom hová. Miért nem mentél velük? kérdezte mafu. Elkísérted volna őket, és onnan repültél volna vissza, akkor tudnánk hol vannak. Ja, ja, ja, ja, Siettem vissza hozzátok, csipogta az őrszem. Hogy hírt adjak a veszéről, jönnek az emberek az erdő felé, sokan, sokan, potokkal, tuskákkal.